vás na další přednášce z biologických čtyřků po filozofickém začátku. Tady budeme mít dvě přednášky, které jsou spíš na uh, téma nebo molekulárně biologické téma, takže příští den tady bude uh, Suzana Štrchová, kterou jsme tady už měli mnohokrát naštvrtkrát, tady ve nějakou dobu ne, která vlastně na přítomná v podstatě skoro o začátku teď uh, v Německu a je tady teda relativně vzácný host a bude povídat o velikosti buněk a, a, a počkat kromozonu, který přednáška se jmenuje na velikosti záleží, protože určitě to bude zajímavé a předtedy za týden. A Dnes tady vítám uh, více místního hosta uh, z katedry biologie uh, Jana Právka, který je vlastně teď ve stádiu nejmenovaný profesor. No, tak, uh, uh, na té katedře se dlouhodobě zabývá uh, rakovinou, zabývá se mobilitou nádorových buněk a právě o tom bude tady přednáška, která se jmenuje Střílejte na pneumatiky. <laughs> tak vítám. Já děkuju Lukášu za úvod. Na zem přednášky, střílejte na pneumatiky. Přednáška bude zabývat mechanismy invazujete nádorových půvněch a novou tzv. migrastatickou lážbou. Přešlo zítřednáška byla filozofická úvod v dnešní přednášky byl také filozofický, dovolil jsem si ji uvést citátem Sanaximandra, jedním z nejznámějších citátům Sanaximandra. ze jakých věcí pak soucí věci mají svůj vznik, do těch nastává i záněk podle mzutnosti. Překladu Zinke, teda od nás z fakulty. Mnohobuněčné operatické organismy mají svůj vznik, z buněčné proliferace variací, a z motility buněk. nezávislý biologický mysletel Karl Zonenschein stav z univerzity prohlásil, že proliferace buněk z variací a motilita buněk je jakýmsi biologickým default stavem. Tím chtěl říct, že dělení buněk s variací a motilita jsou buňce primární a teprve v rámci mnohůličného organismu jsou záměrně podlačovány. Není tomu tedy naopak, že primární by byl do stav, který by musel být pomocí nějakých stimulů e, vybuzován té proliferace nebo motility. Máme také jedno významné výročí. Prostinci to bude 50 let. Co prezident Nixon vyhlásil Boron cancer s podtextem zlepšit přístupy výzkumu proti oblasti za účelem vývoje nových více efektivních léčerných postupů. Když se podíváme na statistiky mortality v americké populaci, převzaté z materiálu American Cancer Society mezi lety 1950 a 2008, tak vidíme v tom rámci, který se týká cancer, že co se týká na cancer, tak jsme rozhodně ještě daleko od vítězství. statistika z roku 2827 období 27, 271 2017, 27, ale stále je vidět, že v letbě názorových nemocnění jsou veliké rezervy. Můžeme říct, že i ve 20. letech 20. století letba prvních návrhů stále nedostatečně efektivní, nedostatečně bezpečná a finančně velmi náročná. Ilustrují to například data profesora Prasada publikovaná recentně v British Medical Journal, která se například následující údaje. I v minulém desetiletí byly většinou americkou a evropskou lékařskou agenturou vzpávány protiánové léky bez dostatečné evidence o prodloužené době přijetí pacientům a uméně než 15% z těchto léků se později potvrdilo pacient. A co je možná ještě výstokující průměrné prodloužení doby přednití u pacientů s pevnými nádory, léčenými více než 70 novými protinádorovými léky, bylo 9 týdnů. Na typický úspěšný lék spálení proti protinádorovém výzkumu prodloužuje život z pravidla od 2 až 3 měsíce. Vývoj takového, léku stojí téměř miliardu dolarů. V dobře, době je hodně propagovaná tzv. precizní genomická medicína, která rozhodně všech také řešení pro léčby nebude, což je zřejmé. Zase z následující statistiky: v roce 2006 byla tato léčba použitelná pro 5 pacientů a v roce 2018 pro 8. Přičemž o něco méně než 5 pacientů na tuto léčbu odpovídalo. Jsou to spíš extrémní případy, kdy vlastně v tom nádoru převládá nějaká dominantní mutace a jedná se o velmi spíš specifické situace, takže vládíba vlastně je popularna. S tím jsou věsí výsledky sekvenování příští generace. Ne nádorů, ale i normálních tkání, kdy s rostoucí množstvím dat, které byly v této oblasti zjištěno, tak se zjistilo, že vlastně v normálních tkáních se vyskytují u dospělého nebo staršího člověka tisíce a deset tisíce mutací na bunkách a často tyto mutace se vyskytují v A často se stává, že vlastně v přirozených oblastech nádoru se vyskytuje stejně nebo více mutací než v nádorech samotných. K tomu mohu i na vlastně mé osobní komunikaci s profesorem Weinbergem, kterou si nesmírně vážím, je jedna z největších osobností v výzkumu rakoviny, výzkumu nádorových onemocnění, objevitele onkogenů RAS, objevitele epiteloblizenkymáního přechodu, který připustil, že precizní medicína je bez pochyby těžce přeceňována a její skutečné uplatnění bude velmi obtížné a bude zahrnovat vlastně mnohem sofistikovanější přístupy, než, než tu původní redukcionistickou verzi. A nebo nejnovější je, vlastně úvaha Kamily Naxerové z Nečru, která právě po srovnávání dat s toho sekvenováním příští generace, věce se ukazuje, že Vlastně v normální tkání se mohou, můžu vyskytovat, vlastně. mohou vyskytovat mutace ve třech nebo čtyřech driveržínech, tak se ptá in having multiple driver mutations doesn't make a cancer of a dust. Tak samozřejmě to ta důležitá otázka, kterou si ja? zastane se reducionistické genetické. To je to, je to, reducionistické Přístupu spojeného s tou samotnou puma začíná dobrým sídlem. je stále dostatečně bezpečná. Můžeme si to ilustrovat na protinádorové imunoterapii, která je vlastně novějším a velmi nadějným přístupem k protinádorové léčbě. Ovšem, právě tím, že to je přístup novější, tak ve srovnání. Vlastně s dlouho používanou chemoterapií lze těžko predikovat, ne, komplikace, ne jen proto, že se používá kratší dobu, ale také proto, že vlastně je tam potřeba kombinované pochopení jak nádorů samotných, tak imunitního systému, když nerozumíme ani jednomu, takže vlastně je mnohem obtížnější predikovat, zda komplikace. komplikacím nejde, samozřejmě výzkum se zaměřuje na to který, pacientům přinese benefit, a který může způsobit závažné zdravotní problémy. A konečně je proti národům urvá to velmi náročná poječ ekonomických nevyspělejších země světa. Velmi hezky. Jelou svět tento kartu, že Jeremy Pagnes se doktal s ten co Jsou stále rezervy v proti protinádorové léčby, přestože máme kvalitní základní výzkum, pokročilé technologie, a také značný úplně finančních prostředků protinádorový výzkum. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je nedostatečná oblast, nedostatečná koncentrace na kritickou oblast, invazivitu a metastazování nádorových buněk. Vlastně už Paul Ehrlich přišel s něčím, co je přirozená historie nemoci a postuloval, že vlastně úspěšná léčba musí interferovat s přirozenou historií nemoci. V případě onemocnění pevnými nádory, ta přirozená historie nemoci většinou je, že vznikne primární nádor, který se potom šíří do těle a 90 pacientů potom umírá v důsledku toho procesu metastazování nikoliv samotných metastáz, ale spíše vlastně komunikace v celém těle v přítomnosti řady oložice, které spolukomunikují. Na rozdíl od hematopoetických malignitů pevných nádorů je invazivitá metastazování důležitější než nekontrolovaná proliferace. A ten problém nastal tehdy, když vlastně pojetí nádorů jako klonální proliferace se kterým bylo Nedávno ze slavný eh, eh, biolog Peter Novel byl eh, nesprávně, nekriticky, zcela bez zbytku přejato pro pevné nádory. Farmaceutické společnosti se potom nesoustředěvaly na metastazování, ale na látky, které zmenšovaly privátní nádory co souviselo i vlastně s regulačními kritérii proti protinádorové ledě. A kdo nedávna totiž látka, která byla spalena jako protinádorový led, tak musela zmenšovat velikost nádorů, což samozřejmě alebo že které mají brání metastazování, nedává smysl. Proto také do teďka žádné přímo protimetastatické léky, v podstatě nemáme. Nemohly být spáleny, nebyla otevřená regulační cesta, totiž vlastně tu Druhou stranu farmaceutický průmysl to nemohlo zajímat. Nikdo nebude investovat miliardu dolarů do léku, který nemůže být schválen. Můžeme se i provokativní pro, otázku, jestli u prvních národů neguje metastazování benefit zmenšování národů. A to samozřejmě ano. pacient daleko napsal, že jeho národ se sice nezmenšil, ale nemetastazuje, že se jeho národ zmenšil v rekoještí poděl. můžeme na nádorová unemocnění kolem 10 milionů lidí, u nás je to asi okolo 30 tisíc. Přičímu metastáze jsou odpovědné za, za 90% uvrtí u pacientů s kladnými nádory a vlastně prognóza u pacientů, s metastatickým onemocnění, s stády metastatického onemocnění se ani v posledních desetiletích mnohli příliš nelepší Schopnost invadovat a metastazovat je jedním ze znaků rakoviny, tak jak je definovali profesor Weinberg a profesor Hannahan ve svém slavném riviru ale zároveň je to jediné, jediný znak nádorů, který odlišuje benigní a maligní nádory. Všechny ostatní znaky se vyskytují, i v benigní nádory pouze tato schopnost se odlišuje, jak na to správně upozorňoval profesor Lazebník a jak je to vlastně už dávno známou patologům a niště. No byly nebo to zobrazňovalo. meta metastázování jsou stále malo prozkoumány, proto profesor Weinberg je nazval poslední velkou hranicí protinádorového výzkumu, přitom jsou zásadní pro vývoj efektivní protinádorové léky. Aby mohly být takové léky vyvinuté, je třeba změnit regulace pro schvalování protinádorových léčiv. Proti metastatické léky nebudou zmenšovat nádoby většinou. To, to nebude jich Vytvořit sekundární ohněstvo, tak musí postoupit proces, který se nazývá metastatická kaskáda. Prvním a kritickým krokem toho procesu je invaze neboli průnik nádorové bunky z primárního nádoru do okolní tkání. Bez efektivní invaze z toho nádoru vlastně proces metastazování nemůže probíhat. Následuje potom průnik do krevního nebo lymfatického zřediště transport v řečišti, při kterém buněka musí převít, musí překonat anoikis, což je buněčná smrt, která nastává u normálních buněk, například epiteliálních, při vlastně ztráty kontaktu s podkladem. Potom musí na sílovém místě uniknout z krevního řečiště následně proliferovat na sekundárním místě, a to buďto rovnou, anebo často, pravděpodobně po období dormance, v klidovém Celý proces je velmi neefektivní, odhaduje se, že jedna z, jenom jedna z deseti tisíc puněk, která opustí primární nádor, tak se vlastně může vytvořit sekundární opisu. Mohou návrh, uhromadě, a dormatonky mohou půštět nahoru. V hromadě pak mluvíme o kolektivní invazivitě, nebo individuálně. Pak je to invazivita buď mezenchymání nebo omevující. Kolektivní invazivita a individuální mezenchymální invazivita jsou závislé na vlastně remodelaci mezibuněčné hmoty. Je to vytváření cesty mezi mezibuněštné hmotě s pomocí extraculárných protázd, typicky. Dále potom třeba hyaluronodrázy enzymů, které vštěpí se paruží. A potom existuje amébůjtní invazivita, což není vytváření cesty, ale to je hledání cesty, kdy nádorová vůnka se vz... není v amébu. A jakož to améba si aktivně vyhledává, cesty v mezibuněčné hmotě. Nádhodové bunky mohou využívat tyto základní způsoby invazivity v závislosti na tom, jak je v prostředí se vyskytují. Tady na, na videích vidíte druhou bunku, která se pohybuje mezi co způsobem. Je to pro táhla bunka. Degraduje stavců vární hmotu, což tady vidět přímo není, ale je tady vidět remodelace kolagenové sítě v okolí a je tady vidět interakce s kolagenovými vlákny. Ten obrázek vpravo pořízený v naší laboratoři, je doktorem Ondřejem na tzv. digitální holografickém mikroskopu. Digitální holografický mikroskop vyvinul na VLT v profesora Khamericka. Výhodů digitální holografické mikroskopie je, že je schopná zobrazovat bunky a někdy by bylo potřeba i parovět. Navíc umožňuje kvantifikovat vlastně přesunek motiv v těch buníkách. A to je Amé, nebo... Tohle, co se vám nezahlepání buníkách. A, a kamář se dostaneme v Tady vidíme potom také Obrázky z vlastně ze skenovací elektronového mikroskopu, kde vidíme, jak ty buňky vlastně pod sebou degradují, vyžírají tu kolagenovou síť a zanouřují se potom dolů. A obrázky z konfokálního mikroskopu, kde je vidět, že vlastně toto zanouřování do jednotlivých vrstev kolagenu je závislé na protoolíze, v přítomnosti protázového inhibitoru se ty buňky do těch hlubších vrstev nedostanou. Pro tento mezierechomální způsob invazivity jsou důležité adhezivní struktury. Adhezivní struktury, které buňky mohou používat, jsou jednak tzv. fokální adheze, které degradují méně často, častěji potom degradují spec specializované struktury, které se vyskytují buď v nádorových buňkách nebo v buňkách amunitního systému, případně dalších buňkách, které remodelují mezi buničného hmotu, jako bunky, nebo osteoplasty, mají také podozomy, mají často potom invadopody. Ty mají strukturu podobnou kokáním adhezním, ale navíc vlastně se tam vyskytuje degradace mezi buničné hmoty a mají, vlast, mají masivnější aktinové jádro, ty struktury, ať už podozomy nebo invadopody. Samozřejmě se tam vyskytují proteiny, které současní na dynamice cytoskeletů a rekluvící GT-PALS. Na obrázku nahoře vidíte překryv přítomnosti aktínů s degradací značeného želatinu, který tady se můžeme viziporýchnout motů. To je vlastně průkaz degradace těmi strukturami. Vyvazivitu je potřeba studovat 3D prostředí a jedním z modelů 3D prostředí, který používáme u nás v laboratoři, je 3D model tzv. bezbuněčné kůže, ten byl vyvinut vlastně pro cenotransplantace v rámci evropského projektu. Velmi dobře simuluje prostředí, reálné prostředí bezbuněčného. Zatímco ve 2D prostředí třeba fibrosarkmová vůňka vytváří ty rozměrné podozomy, tak ve 3D prostředí potom vytváří 3D struktury, tak invadopodie, invadopódie, invazivní panožky, které se skládají z takové široké báze, ze které vyrůstají tenké, tenké brzkíčky, tenká filopodie. Tady vidíte tu strukturu. i na transmisním elektronovém mikroskopu je báze invadopódie a tenká která mají funkci mechanoreceptivní. Na bázi těch invadopódií potom dochází k degradaci mezi boničné hmoty a vlastně kombinací enzymatické degradace a mechanického narušování pohybem toho invadopódie, které je schopné pohybovat jako zbíječka a ten dochází k rozrušování mezibudečné hmotě. V našich laboratoři jsme jako první na světě vytvořili model IMA do v 3D prostředí, která se podobá v vlastně reálné mezibudečné hmotě. V té souvislosti jsme se zabývali i vlastně signalizací související s budičnými protruzemím obecně a ve spolupráci mimo jiné se zde přítomnou profesorkou Cvrčkovou jsme analyzovali podobnosti mezi protruzením růstem upilové láčky a i kdy existuje vlastně celá řada podobných signálních mechanismů. A v dnešní době, už se dá týdě, že věci z vlastně svou oblastí se inspirují v tom, co bylo v té druhé oblasti vyskoumáno a zkouší, zda to platí pro ten protruzení růst na jiném modelu. Ve spolupráci s doktorkou Nikolič ze Spojeného království jsme zahrnuli i růstové modely pro neurit. Testovali jsme, že existují signální moduly, které jsou společné pro produktivní růst. Celé řady struktur je vlastně napříč, napříč pro neuritických organizmů. Vládecký městský kultur je důležitá také signalizace je jednou z nejdůležitějších, signalizace integrinová. A integrinovou signalizací já jsem vlastně se začal zabývat v rámci svého magisterského studia, později doktorského studia, kdy jsme ve skupině docenta Folka pomohli objasnit. nebo doplněli jsme představu o regulaci jednou z klíčových onkogenů nerecepturové teroziny kynázy SART ve spolupráci vlastně s předním českým světovým biologem Janem Spopodu. Na kynáze SART pracuje naš laboratoř do současnosti a získali jsme řadu dalších potom jsme v rámci postdoktorálního studiu a našla dva dát, studuje jeden z klíčových substrátů sark protein který je proteinem, který je také zásadně důležitý, právě pro ten mezenchymální způsob invazivit. Vedle, vedle mezenchymální invazivit je ten druhý způsob, který byl objevený později, konkrétně v roce 2003, byl objevený nezávisle na sobě ve dvou Ta první je laboratoř, který se maršala z Institutu v Cancerisargy v Londýně. Druhá byla laboratoř a, a profesora Friedla, který působí a, na Radbound University v Neimegenu. Tato amébodní invaziv, kterou vidíte vlastně tady na video vidíte nem vící tak je nezávislá na proto, které je vyfazí mezi běžné hmoty, ale vyhaduje spíš kontraciami a to zínovou, která umožňuje té nádorové Amerby. Ten běhy je vyčíší středem prostředí, ale vyhaduje větší otoři v mezi bojné tím limitem pro tráme vodní pohyb je deformace a teda to znamená, ty otvory musí být aspoň 2-3 mikrometry v té mezibuněčné hodči. Když nádorový zbuněk potom dochází, vlastně ke změnám flaminek podobně jako třeba neutrofily. Neutrofily ovšem mají velmi krátkou životnost, a no ta nádorová zbuněk snaží předívat další dobu. Tady máme potom hezký obrázek, který se do sítě kolatinových vlákem no, ve skenovacím elektronovém virusu. Naší to, že jsme objevili, že améboní invazivita, se můžeme u nejen úpuně ale i úpuněch neřezimálního původu. Jsme ji objevili u sarkomů. A také jsme ve spolupráci s biofyziky Erlangen Langeneho první ukázali, že je spojena se zvýšenou dopou drahčních Rovněž jsme podali zatím nejlepší důkaz pro invazivitu in vivo, protože reálně vlastně metastazování může probíhat mechanismy mechanizme invazivity a to ve spolupráci s laboratoří, která pořádá na ústavu molekulární genetiční. Takže jsme objevili některé molekuly důležité pro invazivitu, tady bych zdůraznil protein NG2. Ten se zdá důležitý pro vlastně, améboidní tvar a potlačení úst k zase nejen u nádorných buněk, ale i u, u neuritů. To vlastně u potlačení úst k a pro přítomnost améboidních mikrobů. A molekul PKC a alfa tady zmiňuje, protože je tady studována i na tady jenom pro přehled charakteristiky amebojního mezenchymání na nadhodových kuně. A právě s pomocí digitální holografické mikroskopie jsme ukázali, že oba móly migrace mohou fakultativně vykazovat charakteristiky toho druhého módu. Mámezenchymání buňka je schopná také blebovat, a to zejména v okolí jádra, vlastně vytváří prostor pro trůchod z toho jádra. Zatímco anevodní buňka může také čele interagovat s kolaginovými vládny, by to nedělá tak pomocí vlastně, převážně integrinových mechanismů, ale spíš pomocí transitních kontaktů s sacharydovými molekulami Jako všechny procesy, tak, invazivita, tak invazivita nádorových buněk jako většina procesů biologie je plastická, Přechod mezi kolektivní a mezenchimální migrací je velmi známý. A kapitola přechod, ale i mezi mezenchimální a mebojní existují přechody, které jsou dokonce mnohem dynamičtější. Mezenchimální a mebojní a mebojní mezenchimální přechod. Jsou důležité, protože samozřejmě představují možný unikový mechanismus u národních úniků, zablokování jedné nebo druhé Jednoho nebo druhého mez. Právě plasticitou invazivitě nádhodových buněk jsme se zabývali v rámci projektu, který způsobem to ve velké konkurenci vlastně vysoudědlit za ja, podpory ja, Kellner Family Foundation, a v té době jsme se přesouvali jako laboratoř do, do biocevu. Invazivitu, jak jsem zmiňoval, musíme studovat ve 3D prostředí. Na těch videích, které vidíte teď, jsou vlastně normální uh, lidské makrofáky, které mění způsob invazivity jenom podle toho, které v prostředí jsou. A jak ta mezinemání, tak i invazivita se může vyskytovat samozřejmě u normálních buněch, je v, v tom případě u buněch bílé první řady, a může se také měnit v závislosti na prostředí, ve kterém se vstětují. Takže to potom mohlo sloužit jako kontrola pro naše koukose s my jsme schopni, že přijde prostředí indukovat přechod mezi, těmi, mezi tím mezenichymálním a vebojním ty invazivity. V tomto případě je to indukovaná exprese malé GTA která vlastně způsobí přechod mezi mezenichymálními a mebojními Tady jsme několik modelů toho mezenichymálně a vebojního a mebojně mezenichymálního přechodu jako kontrolu nám smůžily normální, lidskou, normální a V rámci zmiňovaného projektu jsme provedli transkriptomickou a oprotomickou analýzu vlastně toho přechodu a zjistili jsme, že adaptace puněkna a nebojní fenotyp je spojena s aktivací zánětlivých signálních a potlačení budešného moci. vlastně odpovídá jednomu ze dvou atraktorů, do kterého spadají data, publikace v nejširší integrativní, klinická genomika metastatických nádorů, tak vlastně zhruba polovina jich spadá do, do atraktoru, kde je apragulovaná imunitní odpověď a do pulovaní uměrkých Pro zánitřbou signalizací a produkcí celé řady cytokinů u něk, vlastně amébojního typu jsme se také dále zabývali. Zjistili jsme, že pro, vlastně, ten amébojní fenotyp a invazivě tu jsou důlechté například interferonové tal, nebo interokin 6. Interokin 6 se potom dostaneme ještě i v souvislosti s názorovým mikroprostředí. Potom jsme se posunuli okruh dál a řekli jsme si, jestli by nebylo dobré vlastně látky, které by inhibovaly všechny způsoby invazivity a protože profesor Marshall Kukl sám mezi tím zemřel na nádhorovém rhodosnění, tak jsme přizvali jeho nástupkyni v laboratoři profesorku a společně jsme vlastně definovali a deklarovali Novou třídu léček, takzvaná migrat-statika, analogicky cítí to statikum, toxigrádem statikus, jako látky, které vlastně by interferovaly se všemi způsoby migrace nádorových buněk. To nové slovo jsme zavedli proto, aby jsme také se snažili vyvolat, především v klinické veřejnosti, mentální posun směrem k tomu zaměření na tu proti metastatickou léčku. Na původní práci jsme definovali, že spíše než zasahovat vlastně tu prostřední úroveň signalizace že se byť sám vlastně jsem na ní vědeckou kariéru zahajoval, tak by bylo lepší zasahovat mikrostatiky, Ultimátní efektorové mechanizmy, úněčné migrace, které daleko těší a je daleko těžší obejít některým útacemi, a je horší si k ním vybět rezistenci. Půzději jsme vlastně ten příštík rozšířili, takže v tuhle chvíli si myslíme, že je že je možné působit i na úrovni vlastně blokování proinvazivních signálů v nádorovém prostředí, anebo na úrovni interakce bunky s běžnou hmotou. Každopádně ta prostřední oblast, tady jsou ceremonie, tam, tam je vlastně většinou ta vzniklá rezistence k blokování, které je tedy zákoně V té první fázi připadaly v především inhibitory butoaktinové dynamiky nebo inhibitory kontraktility. Samozřejmě tam je velké množství látek, které mohou být ve vyšších koncentracích toxické, tak je potřeba vlastně používat. Ale i, i vlastně naše publikace ukázaly, že lze používat koncentraci, které ty koncentrace, které inhibující oboneční pohyb, jsou mnohem běžší než ty vlastně jsou potřeba pro podozapování normální struktury, co způsobují se. To zde, zde je to otázka vhodných vlastně koncentrací těch mikrostatických inhibitorů, jak správného zasílení, co dneska je díky formulaci a směrování léčiv je snadší zase než tří lepší kopiů. Některé z těchto látek se dostaly do, do časů, vlastně A takže vlastně výsledek bylo, že jsme přišli s uceleným konceptem a při, přišli jsme se vlastně s, s celá novým proti protinádorové léčby, teda těch plířů klasických, což je chirurgie, actinoterapie, zejména radiační terapie, chemoterapie a tak jsme vlastně přišli s tím novým pilířem mikrostatické terapie, který nemá ty stávajství plíře protinádorové ležby nahradit, ale má je úplně se s nimi kombinovat. Ale má určité konceptuální výhody. Jednak to může být nižší než u těch látek, které jsou chemoterapeutika, ale ta důležitější výhoda je, že na migrastatiku bude vznikat zásněji rezistence a především, že buňky rezistentní v migrastatiku nebudou mít proliferativní výhodu. Pak, Máme, máme léku, která je zaměřená na podlačení proliferace, tak buňka, která bude rezistentní, tak bude proliferovat a přeje ostatní. ty Pak, když máme ale látku, která bude zasahovat buňkou migraci a ta buňka bude vzácně, z rezistentní buňka, tak prostě odleze. Ale není žádný vůd, proč by se dělila víc než ty ostatní. A to je principiální výhoda, protože tady vlastně proti sobě výjimečně radí buň proti léky nemáme z toho, co se pokračuje jako darmé mystická To, že nějaká půlka podleze se zase nemusí tolik nepokojovat, protože, když se vrátíme z začátku mojej přednášky, tak jsem zmiňoval, že jenom asi jedna ze třetí tisíc buně, která vycesuje z nádoru, tak efektivně vybudujeme ta stáze, takže tím, že my nepotřebujeme vylezání buněk z nádoru úplně zastavit, ale stačí nám o několik řádu snížit jeho účinnost. Abychom úplně proplačili metastáze. Samozřejmě jsme nechtěli zůstat u rádného taurežického koncertu, ale ve spolupráci se skupinami medicinálních chemiků, protože jsme laboratoř můjničné biologie, tak jsme začali migrastatika vyvíjat. Ta hodní publikace je třeba spolupráci na rokových inhibitorech s, s, s doktorem Stanadem z, z Univerzity Palantického v Olmouci. Zatím se ty látky, které vidíte na dolní části tohoto snímku, jsou vlastně velmi, nadějné, velmi nadějné látky, které vlastně testujeme ve spolupráci s skupinou doktora Pavla Mayera na osteoordnické chemie a biochemie, které mají velmi výrazné mikrostatické účinky jak proti amébojní, jak proti na invazivy. Takže vlastně ten původní koncept migrastatek byl rozšířen i na látky působící jinými jsme do, dokumentů ve spolupráce s doktorem eh, Kusou na biotechnologickém ústavu. V, tom, v případě se jedná o mitochondriální samým, který jsme recentně publikovali v časopise kance, ale společně je látka, která vlastně působí jako kalátor železad Vysladek, byla za v podstatě spalení buněk reaktivními tiskovými radikály, ale v případě bez energetického což vlastně migrace je jeden z nejefektivnějších, energeticky nejnárušnějších procesů. Tahle látka funguje nejen proti migraci nádorových buněk, a je vlastně krásné sledovat časově vydá, kdy ty bunky se skutečně nějakou dobu několik hodin pohybují a pak se zastaví, jen opravdu dojdou to mitochondriální baterky, ale skutečně to inadbuje, je to metastazování ve zvířatě. Doufáme, že se podatí získat podporu v klinických testech. Jak Pro finanční podporu pro klinické testy. Rovněj spolupracujeme se skupinou profesora Neužila a Jirky Neužila na vlastně mytokondriálně targetovaných dalších vláčkách. Cílem je tady vlastně přes, přes, přes metabolismus zasáhnout koničnou migraci. A ty první vlastně, slidy se tedy zase dvění. Metabolismu mitochondriálního oxidativního fosforilce, ale nádorové bunky kromě toho používají také aerobní glykolýzu, podobně jako je používána vlastně v embryonálním vývoji. Dokonce vlastně v rámci nádoru jsou používány oba toho metabolismu, takže ten zásah musí být jednak komplexnější a tak musíme lépe pochopit vztah mezi nádorovým metabolismem a jeho vyvázvědkou nádorových buněk. To je problematika, kterou teď také v laboratoři začínáme rozvíjet. Na tomhle slajdu uvidíte některé z, z, z, vlastně z protinárodových metabolických inhibitorů. Je to vlastně recentní, je. vidíte tady, také vlastně klasická chemoterapie jsou velmi často. Metabolické inhibitory, inhibitory metabolismů. V tomto sladu vidíte právě tu komplikovanější situaci, kdy v nádoru se typicky vyskytují jak nádorové bunky anabolické, které jsou bohaté na mitochondrie a vlastně s energie energii pro ně je oxidativní fosforlace, teglypolitické. A potom se tam vyskytují převáchny klypolitické bunky nádorového stroma. A ta výměna mezi nimi je podobná jako mezi nádory a kdejovými buníkami, nebo jako mezi aerobními a nárobnými je cílem je léto porozumět té výměny v rámci toho nádoru a zasáhnout potom metabolickou výměnou mezi těmi jednoduchými skupinami nádorovými. My se snad, samozřejmě snažíme pochopit a budeme se snažit zjistit, jestli u těch buní, které se pohybují améboidně nebo mezinhechemálně, tak je důležitější ten nebo jeden způsob metabolismu a vlastně kombinovat potom cílení způsobu invazivě, tým. Kromě toho jsme uprátili pozornost i klátkám, které tanketují mikrotubule intermeriálních elementa. Co je uležité pro tu vlastně novou mikrostatickou lénku, je také správné zahrnutí preklinských modelů metastazování do vývoje. odši třeba řešit, ve které fázi by bude optimální intervence těmi migrastatiky. Vlastně ty různé možnosti demonstruje předlené ryní, které jsou chyztí z národního ústavu, které víme Spojení státy, za kterou jsme o tom vedli diskuze. A je potřeba získat dobré zvířecí modely metastazování, tedy vlastně máte dva základní, ten jeden je spontánní metastáze do pod podkorní injekci a ten druhý je vlastně injekce do obsahu experimentálního zvířata a sledování vlastně migrace buněk do plic, vlastně zachycuje jenom část toho procesu metastazování a je to také vlastně rychlejší model pro studium té migrace. Jak v Studium Metastase vlastně v lidských pacientech, tak, studium, tak ve zvířatech je náročné na pokrošelé zobrazování. Zatím asi nejpokrošelější model zobrazování ve zvířatech s využitím vlastně eh, radioaktivního technécia. Eh, byl by věnul na Queen University v Rundíně. Tuhle máme v laboratoři. Vlastně v Plasmédie připravujeme vlastně vlohení toho konstruktu do zvířat konechnacium je dostupné v každé vyšší nemocnici, tak vlastně s tímhle přístupem bude mnohem detalněji svědovat v těch mikrostatických átek na betastazování. Až do nedávna jak se mě říkalo, měl tom, že mezi se terým, účinnosti potenciálně protibetastatické átky byly dávány na prům že vlastně kriterii reces, která vlastně zahrnovala primárně zmenšení nádorů. Látka, která nezmenšovala nádor, nebyla schválená. Proto řada nadějních protimetastatických kláček vlastně neproušla tím regulačním procesem. To se změnilo velmi nedávno, v roku 2018. Jak už to bývá, nebylo to plánované, ale prostě zjistit, farmaceutické firmy, které vyvíjaly vlastně inhibitory androgenní signalizace v karcinomu prostaty, tak zjistili, že zadímž se to nemá tak úžasné vlivě na velikost nádorů. tak ale ty inhibitory oddalují odvalky metastazování u těch pacientů. A proto použili jako primár, jako nový endpoint vlastně metastazy survival ne, neboli dobu, po které se objeví po podání na a metastáze. Vlastně použití těchto tří anti s, s tím novým privátním endpointem otevřelo cestu právě pro schvalování pro léček, Neboli ta cesta je konečně ve farmaceutickém průmyslu otevřená, neboli farmaceutické firmy konečně mohou mít zájem proti žíme statickou to obrovský úloh něco, co nahrává do budoucna výpově těch vývojí. A to jsme upozorněli v zvaném editoru do Clipy Jernolo což potom zbudilo tu roznost. A je vlastně o největších uh, biologických v oblasti narodných onemocnění je profesora Weinberga tak profesora Yamadajny vlastně přední osobnosti v oblasti buděkné migrace. Jsme se zeskali s velmi Zpěr, ano, zpěr, které byly zařazeny do standardního procesu v lehidikácii prostaty. A ukázalo se, že, že ten metastatický survival předítu bez metastazování vlastně splňuje ten zlatý standard, nebo je produktivní pro to nejdůležitější, pro celkové těch pacientů. A proto se začal používat v jiných studiích, nově se používá třeba jako primární boty v studie studiu sarkom. Takže u těch, těch karcinomoprostaty to nezůstane, ale studičně se to začíná pomalu i přes ten nebo ne, zkostnatě vyjetablovaný systém šířit. Musím říct, že u nešich klinických nacházíme velké pochopení jako pro no, vlastně přístupy hra staticky, Co se týká optimálních inačených terminů, zvládnoucí migrastatika, jsme se spojili s Kateřinou Staňkovou. má nově nové DELFA, která se zabývá optimalizací lajby rakoviny s pomocí přístupů teorie her. To je velmi inspirativní přístup ono už, už i u klasické chemoterapie dávat postupně zvětšující dávky do té době nevsadlivé rezistencie třeba z pohledu teorie her na prostí neflesu. To se to Takže, protože není dobré mít, jak říká Azejské přístup, přístupy, všechny vejce v jako že je přenášení, my navrhujeme, že kromě vlastně plánu A pro, pro ten cancer tumor shot, precizní genomickou medicínu, onkologii, tak navrhujeme alternativní přístup, který je zaměřenou na mikroprostřední modelitu a metabolismus. Tak se dostáváme ještě ke kontextu bojovému. Jednou z hlavních tajků v této přednášce bych chtěla, aby bylo, že vlastně nádory nejsou bunečné onemocnění, ale z útkáňové onemocnění ten na nádhory jako uničného nemocnění a artefaz, vlastně studia nádhů v uničních kulturách od roku 1910 do roku a rově institutů, až vlastně do současnosti. A vlastně, tuším, že předloňi v editorel, velmi skr Gilbert, autor. Všem čem občaně se developmentel parodži, zložitost vývojového aspektu ve studiu nádorů a metastazování. Jestli něco dobře vyskytuje nádorováho nemocnění, tak je to to, že nádorováho nemocnění je jedná zlepou aberrantní vývoj tkání. Nádorově tkání velmi komplexní, kde probíhala komplexní komunikace na úrovni jednotlivých typů faktorů, které si kontaktně bezkontaktně ty buňový vyměňují metabolické zlouhy, třeba tady je demonstrované stromálních fibroblastů na velikost nádoru a a přítomnosti těch stromálních fibroblastů. Nebo toto video ukazuje, neukazuje, ale tady jsou stromální fibroblasty, které vlastně budou právě tím mezinchemálním způsobem vytvářet cestu do nádorové bunky, které polezou za nimi. A tenhle osum je zásadně důležité signály, právě vznikající soukromí mezi nádorovými buněkami, konkrétně vlastně buněkami nádorů kůže a melanomů a buď to fibrovlastů nasazovaných s nádory nebo kderatinacitou. V tomhle ohledu jsme před pěti lety vlastně konkurenční skupinu na John Hopkins Univerzity, který vlastně stejnému objevu, který určitě měl hodopozdět, potom udělal velikou propagaci, tak jsme potom zpětně rozhodli ty naše výsledky také a propagovat. A Intraukin 6 se ukázal být úplnitý nejen pro zase být zase pro uh, patogenezy COVID-19. V té souvislosti jsme vlastně naprhli uh, vlastní přístup k kvělí uh, COVID-19 založený na vlastně uh, blokování citopinové bůhře a hodního syndromu, kde je tísně. A všel uh, vlastně na základě toho k nápadům se v týmhle přišli pro klinické studie. Zatímco před rokem a půl, když jsme s profesorem jsme tam s tímto nápadem asi vlastně nepřišli, jsme se světkávali do klinické veřejnosti převážně s krouzením vlád, tak v dnešní době nám na mnoho místech oznamují, že to je standard of posud. To chystáme dál, samozřejmě pokračovat ve studiu molekulárních a muličních mechanismů, invazovat věty, spolupracovat s medicinálními chemiky na vývoji mikrostatik a preklinické testování a spolupráce s klinickými onkology na testování mikrostatických tlaků proti metastatické lepě. To Tu v podstatě máme také, také předjednané, máme intenzivní spolupráci s klinickými onkology ve všeobecné fakultní nebo v tom Kromě vývoje nových léků, který samozřejmě finančně velmi náročný a drahý, tak by se dostala mikrostatická léčba pacientům, tak jsme se rozhodli zvolit i přístup terapie per neboli otestovat všechny na léky na mikrostatické účely. Což je samozřejmě méně sice komerčně zajímavé pro farmaceutický investor, ale to je to zajímavé pro pacient. Většina práce, kterou jsem tady vykazoval, tak je samozřejmě práce studentů z naší laboratoře a mnoho lidí, kteří vlastně jsou tady v tak vlastně přispěli intelektuálně, experimentálně k věcem, které jste tady udělali, tak je tady poděkování některým. Zavří tu přednášku serií otázek pro biologické auditorium. Takže příklady těch otázek no, vlastně pro kolegy biologie, jakým biologický systém, by se mohla uklaňovat, Inhibice migrace se migracel to nějak po takové systémy. by se tak mohli vlastně Jak v izolaci mikrostat, tak i vývoz alekci nových migrostatik, analogii k flamingovém městce. Tady jako příklad jsem uvedl tuhle publikaci jako vlastně chemické vláce na chorálních úplisech možná je úplnou náhodou, že je vlastně jednoduché morské problemizmy vyluchují celou řadu třeba cytoskeletárních inhibitů. Možná, že opravdu někdy to je signál, jsem mi nalézt a něco smůj mě souviset s jako omezováním migrace. Jiných organismů, ať už stejného, nebo jiného druhu na daném místě. Jsme už jeden takový pokus udělali ve spolupráci s, asim, s profesorem Hodákem, s Petrem Hodákem na katedře parazitologie. V tom to dopadlo jinak. Spíš se zdá, že se jedná o nespecifickou hmm. imunoterapii. Nicméně jsou to dosávat impresivní výsledky, které byly prezentovány na parazitologickém kongresu, takže jim můžu ukázat, tohle jsou. Vlastně má nomad popřešnice tady kontrolní myši a byla je myš, která byla která má infikována infikovaná a semnicí a tak ta byla schopná kompletně a ty málo nomové buňky z popřešnice, ale my. Další série otázek ekologicko-evoluční a v tele vlasti, tady máme celou úplně odborníků, vlastně, kteří by nějakým způsobem mohli předat přispět otázce, jaké obecné přístupy jsou používány k potlačování biologických migrací, stejně jako v řadě těch vlastně detailnějších. Další otázky se týkají vlastně normalizace nádorového mikroprostředí, Pak, když se budeme dívat na nádor, spíše jako na tkáňovou, než jako buňičnou nemoc, tak nás bude zajímat, jakými způsoby by se mohla ta tkáň normalizovat. Nádory mají společné, vlastně se souhujícími se ránami. Vlastně snadu nádorový dialog tady Bořák definoval nádory jako ránu, která se nikdy nebojí a proto nás zajímá, co ukončuje hojení rán. Na co se často ptám radka řindelky z biotechnologického ústavu, protože ten dělá srovnávací vlastně tady v tom myku jednotlivých fází hojení ráno. A ty konečné fáze by mohly mít něco potom společného s mechanismy, které by mohly třeba vlastně narušovat rozvoj nádorů. Případně nějaké modely by mohly být vhodné prostorium normalizace tkání s vznikajícím nádorem třeba embryonálním extraktem. Tady jsou recentní práce, které pokazují, že za určitých okolností lze extrakty, extrakty, vlastně normalizovat na hodnou výzká. se extrakty, Případně je zase jedna otázka, vlastně souvislící s biochemickými aspekty vývojové biologie, to znamená, jaké kombinace spálních léků a nebo jiných látek by mohly být použity k diferenciaci nádorových mylných humánních. A tahle úžasná věc se povedla profesoru Kristoforimu ve Švýcarsku. Tento byl schopný kombinací dvou spalných léků pro který zvyšuje citlivost inzulínu, a proti nádorové lektulitramelity, což je inhibitor vakcinář způsobit že nádorové bunky, které projdou EMT v karcinomu prsu, tak se změní v posmitotické adenocyt. To je tady schopný transdiffer způsobat nádorové bunky karcinomu prsu na bunky tukové. Profesora jestli to but I'm not sure enough.